Але силувати дитину не могла, бо не могла. Не могла на неї ні крикнути, ні насварити. Так уже повелося, що не могла. Бачила в мусті свою дочку Мирославу, і теж на те не було ради. Коли внучка дивилася на бабусю своїм темносинім поглядом, ті сльози наверталися на очі, і вона вже нічого не могла казати. Марта не раз ловила себе на тому, що якби муська мала збитошний характер, то могла б витворяти, що хоче. Та Богу дякувати Музька така дитина, що іноді вже й хоче, щоб вона побешкатувала, а вона ніяк. Мами скаржаться часом на своїх дітей, а Марті й сказати нічого. Учиться, допомагає, читає книжки. Не цікаво навіть якось. Що-то з неї буде, думає Марта. Що-то буде? Може, школи високою досягне? То хай би. Але ж і чоловік для жінки має велике значення. Який чоловік попадеться, того Марта й знати не знає. Але так хоче, щоб мусьчина доля була доброю, не такою, як у її матері Марта тихцем молить Бога, щоб дав долі її мусті А вже бабуся подбає, щоб у дівчини був добрий посаг Марта шиє мусті нову сукенку і навчає внучку Азів Кравецтва Дівчинка ретельно все вивчає Ця геометрія її зацікавлює, і муська самостійно робить лекало на рукав Марта тішиться Дівчинка й справді тямковита. Недаремно Орест одне й те ж торочив про мусьчині схильності доточних наук. Марта й справді помічає, що з логікою, рахунками, висновками в муськи не просто на все гаразд, а навіть більше, ніж мав би бути гаразд. Муська іноді ходила допомагати бабусі на весілля. І хоч ніби й була відлюдькувата, та цю забаву любила. Особливий чар українського весілля приваблював дівчинку як надзвичайне диво, яке народжує безліч емоцій і неймовірних почуттів. Вона ще не знала, як це пояснити, але її страшенно тягнуло в баб'ячий гурт, який обговорював усе – від дружок, яким пасували або не пасували в бьори, до сусідки через паркан, яка принесла до весільного столу погано перетерту ружу. «І в стиду немає таке межелюди нести». Ще тут іноді розповідали історії життя односельців, і Музька слухала ці розповіді й убирала в себе кожне слово. Її так тягнуло пізнавати людські долі. Навіть більше, ніж фізика, манили її оповіді про людей, яких вона знала і бачила, про яких ніколи не замислювалася, а виявляється, у них багате на події життя. Усі ті розповіді вбирала в себе, як у вулик, і тепер могла й про багатьох людей розповісти іншим, але знала, що того не можна робити, бо бабуся навчала, що розпатякувати про інших гріх. А що ж у ті жінки на весіллях пащикують? запитувала Муська, на що Марта відповідала то вони, а то ти. Що це означало, дівчинка не допитувала невольно, то невольно. А оскільки ці відомості мусили бути комусь розказані, то муська завела собі зошит, у який записувала всі історії, що почула. Деякі із цих життєвих оповідей були такі, що їх не можна було показувати нікому, бо людина могла б постраждати. Багато хто з героїв мущених оповідань був в УПА, багато повернулися із Сибіру. Дівчинка із дитинства знала, що про таке не слід говорити. Це подвійне життя, коли думаєш одне, а говориш інше, діти вбирали з дуже ніжного віку. Тепер, пораючись в опустілому й осиротілому після бабусиної смерті маєтку, Музька згадувала багато. Готувала це гніздечко до проїзду чоловіка і дітей. Прибираючи в маєтку, Музька знайшла той свій дитячий зошит, і вже ніякі обов'язки не могли відірвати її від цих, наче й буденних, дитиною переданих сільських історій. У тому мусьчиному зошиті були розповіді, читаючи якісь сьогодні, жінка оживляла перед собою картини, наче й давно забуті, але тепер оприявлені через ті давні дитячі записи. Он – розповідь про Галину Біленчукову, історію кохання якої можна покласти в основу роману чи якогось серіалу. Вічна і банальна історія про те, як батьки стають на заваді, а кохання все перемагає. Галинка любила Миколку, а Миколка – Галинку – і все було б добре, якби не Миколчина мати і тітка, які й чути не хотіли про це одруження. Жінки кричали і лементували на все село, що галинчиної ноги в їхній хаті не буде, бо та дівка поганого роду не рівня їхньому Миколці. Та закохані вирішили, що одружаться й не зважатимуть на материн Лемент. Миколка пішов у старости зі своїм нанашком, без тата і мами. А галинчині батьки готували пишне весілля. А Миколичина мама кричала, що вона в Біленчуків у старостах не була, той не хоче знати і чути, що її єдиний син одружується і що в них є якась невістка.